دل کوي خام یو قاعده دا دا قاعده دا غینه استثنا دا خام قاعده دا دا شامل شا د معطوفن علیه اغه عامل وی په معطوف کې خام قاعده دا دا عامل دغه د معطوفن علیه اغه عامل وی په چا کې په معطوف کې لک و زیدا وعمرا امام رستم زید باندې سو عطا فو په باغی کې زرافتو عمل نه سټکلونه په امره کې مغي عمل لچاو کو نه سګو زا زید بن زید و عمرو عمرو عطا په بچ باندې فزید باندې دې زید لا زیدون را په زراברה فسټکډی دا ور کړی دا نو امرون لبووم څورکې رافو ورکې قانون دا دی شامل لذا د دعوتو فو دا ماتوفون علیهی اغا عاملی بچاکی ماتوف کی دا جی کمدنو آم قائده وا او سو کچرتا آتا چې جی کمدنو پو آتا بوشی کچرتا سوشی آتا بوشی بچا سرا آتا بوشی پو ما اولا باندی دا حرفی په پخالی نوی یا و دې چې کمندنو ناقص زمانہ ده نه کی وی او یا به نیوی مبارته اخرى یا و دا حرف اعتص موجب وی او یا به نیوی دا حرف اعتص په یا موجب وی او یا به نیوی نو کدا حرف اعتص چې کمندنو موجب نو موجب نو نو ذبیفه ماتو کې رفع او نصب دواړه جایز دي ما سعیدن کسولن ولا محملن ما سعیدن یا ما زودن کسولن ولا محملن زید یا سعید کسول هم نه ندی او محمل هم نه دل تا دا موجب نه و سو اللام کم اخیلی لام دا پارا تاکید دیکن نا یاد ما دا پارا ایکیم نفی وادی کمسی دا نفی دا او دل تا کی پا دی کسولن و محملن کی جایز دا چې کمده نسو هم؟, هم او نسو په با کسا دی؟ جایز دی. دا سمویلی شی چې ما زیدن کسولن ولا محملن یا ما زیدن کسولن ولا محملن دواره بیمسی دی. جایز دی. او کچر تاکی دا حرفیاتف موجیباو حرفیاتف سو؟ موجیباو دل تاکی پا ماتو که رف هوای نسی دی. واجب په ما تو کې واجب دي ما زيدن قائما بل قاعد ما زيدن قائما بل قاعد زيد چې نه هغه قاعد نه دي بلکې څه دي قاعد يا لكن هو ما زيدن قائما بل قاعد لكن قاعد تاسو چې بل او لكن دا مخکینه نه په اثبات پانه سګي بعد د دو هغهه ن ختم کړه دا موجب دي چې کاه نه سکړه ختم کړه نو اوس چې کوم دی, دی نو دو عمل په معوف کې کولی ن زکا کوه تهه نهبي الله پ لا دغه په بالا اولاکن سره ما نهسه شوا ما ته شوه او دو خو عمل کودوجه د مشابهات دی چاانه د لسهه او مشاات یو لیسه سره په سکې پا نفی کی، نفی خوصپا دی، نشوا، دی پا دی معتوب کی عمل کولی، نشی، دی و جناب پا دی معتوب کی رفل استرسی دی، واجب یرا خی خبری و شیخو لکا تاسو بانی دی ری خیون لگی دی موسم لک بار وریاز غونتا لکنان اجی بار وریاز تاسو مزخو کیم بیا واجد دی په قایدی پا لندو شي لشی لکا خطیری هی بده نو لکه سری لکه نه سره لک فنا سو شوقونه لکه خې ګټه و پکې زه کا یاد شنو یاد شنو ګيري کې یاد شنو بیا به یاد شي زما به تا قرص پات شي لر سره نه مجرمان کې هغه لکه خاموه او لم کوم څه دا زوار نه وره فماتو فم بلاكن او ببل منباد مرسوب بم ملزم حيث حل و وفهما تو فیم ب لاکنین او ببل دا ای زم روستتو را روان را روان دی که نه که نه زم راغې که نه دا زم دپاره دا رافه مفول ب ده و اغه معطو چیشو پلاکیر تراویا په بل سره او تا عتب شوو منسوبنو پس چرنه پس منسوب نه مخه خبر سو منسوبو مخه خبر سو مرسو او پاغیر باندې په پا خبر منسوبو باندې عتب شوو دې یا په چا سره په بل سره نو په دې خبر منسوبه چې کم عتب شوو دې بل خبر پیسو شوو شو دې عتب شوو دې خو پلاکیر په بل سره دا حرف عتب تخو موجب دې اوص په ماتوف کی طرف اسو غړا واجب چې کم ځای بواخیش چې کم نه سم شي واخیش خو شوګنه دا په دیو شعر کې دا خبره رالارله بله یو مسئله ذکر کئي چې بای زائدہ تاکیدیہ بای زائدہ دیا په خبر د لسا په خبر دشه د لسا او د نه دا چې کمونو واقع کېږي یعني خبر د لسا او خبر د لا او ما خبر د لا ما دا چې کمو مجرور بلبا واقع کږي ع الله هو ب کااف شکرګیسته الله تعالی او بعزیزین زینتقام شکرګیسته وران دې خدای باندې ګر او الله بغافلن عما تعملون او الله بغافلن شکرګیسته اوه او الله بغافلن تعملون اما كنت بجانب الثور اذنا دینا که نه دا را ځي لا په با باې چې کوم ده نو فکلي شفیان یو ما لاو شفاین بمانین خ لا سادې بنی خاریوي د فکلي شفیان یو ما لاظو شفا هایم بمانین بمان نوله دی که نه لاو دا باې د که اصل کی دیتا نو ہات بائی زائدوئی سو تو بائی زائدہ مطلب دے تب بائی زائدہ نور زینو کی قطار تو واری عرب پیرا ب عبارتوں کی شرکہ کدا سوے چیکرال نو غواب پائے او کلاڑ نو غاپرا دیوا او مو ہے یعنی مطلب دراستی سے فائدہ او کلاڑ لنو نقصان ڈو کی عشق دیتا زائدہ خلق نشتا. قرآن مجید کی داس نہیں قران کې دا څه نه چوي چې دې لپاره راوړو څه फायदा او کلر یې کې څنګه نو نو نقصان دا یو د لګوایا چې کدا باندې نو اصلي ماره نقصان ناراضي دا وایي چې کدا باندې نو اصلي ماره کې سن ناراضي نقصان ناراضي خدامه نه وایي چې کینو که یې نو څه फायदा بږي نه ولې بږي چې الله راوړې وړې فزونده फायदा بږي ښا راوللو کې फायदा شته اته تاکید نه کیږي تاکید دي چاره نه کیږي په دا تاکید نه بي زمونږه د کابرګرام شیخ عبدالرحم الله ترجمه و د قواعد برابر و خو چې له قواعد ورزي چې چاله مختصر او تلخیص په یاد یادې کنه هغه بیا د کابرګرام شیخ عبدالرحم الله ترجمه لزیوري کنه د تلخیص ته پړکیږي وته ترجمه کب و ته پر کیږي دا د کوم ځای کې دلته کې راغه او له ساتو کوم ځای کې او ساتو کوم ځای کې او ساتو بالکل بځليږي وته او او م الله او بغافلنا معنی چې کولا نه الله ما ملو غون تم نه خبره دا غنه چې کوي تاسو دا ما ملو غون د کوم نه راووت لري پارا راووت نه دی الله <سؤال> معمویه خبره هغې نه چې تاسوې کو ډېر غ پل <سؤال> کوله پرې د معمولی خو د نه سه دیغااف ل نه دی داس دا سااقید د نه چې په کمای کې راغې دادي بعد د ووجه راغې دا چې با نه که نهکې دا معموی دا د غه نه به معه دا بعد پای د وکله کله به د ان نه مه کوله که نه ان اللهاف پ حوانوه دا خبره د زړه کا حق تا وایي که نه ان په ماه د حققيق دی تحقق دی یا دحقو دی که نه او کلهبي و نهوي قوه کاره خبره کو و سر نه و شار تمل کو زو تا یا ماه د حقيققة دی یا به ماه د حقتوو دی و د تجر را و نه اوس وا دلته چې ان د زړ کا دا شو که نه شو که نه د زروونه که دا خبره چې الله چون کې د او چونکې د دانې دی او یا کارای واما هسې د داغ خبره نه کوم ان نه کاره خبره کوم ب شکه داغ ل دی که نه شکهه کاره خبره کوم یقني خبره کوم پاخه خبره کوم چې الله او فل الح پوهګ په که نه الله من سوای چ خدایکهه په څوک پوهه کې وال الله چې ستاسو خوختې پاغم پوه لکه مونله پوه نه را ي لگا اللہ دی بار تو پوئی سووه یا را لگا او چه پاغ اسه چه اللہ برزا کیی لگا نا چه زگا چه داسه علم شی چه بیا پی اللہ رضاون نیشی نو بس اندوستوڑے واللہ خبا در مسال خطی دی جاڑی رگ راند لگا واباد اما ولیس جرال برخابار او پس دمیم زرماو دلیسانا جرال بالخابار جرور کئی با چه خبر لرا نبا دی خبر لطور کئی جرور کئی وماه بکبغاافنمما تعملونلی ص الله كلنا كلنا كلنا كلنا. هو ب اح کممل حاکمین وماذا ل کاله الله بیا ې چې ده وبا دله او په د لانظر او د كان منفی نه کله نه کله مجرس کېږي پ کې کله کله او داسلی خ په د لا نه ما ووي او ده کانی مسال مهمی وما اکونتا بی جانی وما اکونتا بی جانی بی تور و بعدل و نفی کانا قد یجر او پزل لام ذرلان او ده کانا من, من فينا قد یجر کارنا کل جر ورکولش دی خبر لرپ باسرا فینا کراتی واملت کلیشت